Manganasi tangu saa kuminamoja tulipoanza vipendi vyetu leo jumatano ya tarehe tatu mwezi wa agoste 12 na 22 Hujambo mpenze msikilizaji karibu kuifuata tarifa ya habari mchana huu tuanze kwa habari kuu Baadi ya wakazu wa bujumbura hawa na kiwango chanyama zilizo patikana kwenye machinjio ya mginimu, mginimu bujumbura Wakilinganisha na kiwango walichokuwa wakiki tegemea siku hii ya kurudia kuchinja mifugo utajuzwa katika tarifa hii ya habari. Usafiri wa baharini kupitia ziwa tanganyika unafu na hutumiwa kutumia muda wa kawaida ukilinganishwa na muda unaotumiwa kwa njia ya nchikavu mafanikio pia nitele utajuzwa katika taarifa hii ya habari na jopo la upelerezi kuhusu migogoro ya ardhi mkoa wa limefika leo, limefika kwenye barabara ya 13 mtaani Maramviatrafha ya Mtimbezi mkoa wa sasa mu yenye fujo kuna siku kadhaa kati ya zaidi ya raia mia wanaodai kupewa kiwanja hicho na mahali hapo na serikali na mtu mwingine aliyorejea kutoka ukimbizini haya bila shaka na mengineyo ni katika taarifa hii ya habari mimi ni Omer Ndwayo 30 na Kizimana uko na sikimitambo hadi tamati leo isanganiru ni kiboko yao Tunasikika silimia miya moja kupitia masafa na ntisa nukta saba frequency modulation mjien mbojumbra na viunga vyake na kwenye miya na moja nchenikati. Ukiwa inje ya burundi, bofya uwe tatu nukta isanganiro nukta ORG. Hii ni tarifa ya habari Baadi ya wakazi wa jijila bujumbura Wakufurahishwa na kiwango chanyama zilizopatikana kwenye machinjio ya mgini humu Wakilinganisha na kiwango walichokuwa wakikitegemea Siku hii ya, kurudi kuchinja, ya kurudia kuchinja mifugo Wanahileza ngombe kumina watano wa, wali badala ya sabini waliokuwa kuwa wakichinjwa kabla ya mlipuko wa homa ya bondi la ufa kutokuwa enea Kisa uingi wa wahitaji Ibea mbabazi mkurugenzi mkuu wa machinjoni Anatuliza nyoyo wahitaji kuwa swala hilo litajowarikiwa siku za usoni Hawa ni baadi yao Kazi tumeipokea kwa furaha na shangu kama gisu mwona watoteo kukunye bashasha Lakini ubovu wa bahati nile ambalo tumukua tumetegemea sio le tumukutana nalo Kwa sababu hivi sasa tukisema raio mkua anajua kama leo ni siku yao ya ikula nyama Lakini ubovu wa bahati sivyo vitakuwa Kwa sababu leo nyama itakula mwenye uwezo E, ule mwenye pesa yake ndio atakula nyama kutokana na hali yenye waya yanga tumekutana naye leo hapa kwa kweli tumefurahi kwa sababu siku walio tarajia ndio hii ya leo imefika tumepahatika kupata hata kama tulipata ndogo lakini tunashukuru hivi hivi kwa kweli kwa ngombe zilizochuniwa hapa zilikuwa ni ngombe ndogo sana kama 15 hivyo 15 kwa watu wa Kobujumbura unasikia zaziwe zikaenia watu wako hapa mjumbura sijui ni tatizo gani lakini inaonekana walangulaje wa ngombe inaonekana baada dokeri hawajeenda kulangua sijui kama kuna ruhuso fulani alijatokea tunaomba eh, zile ngombe ambazo kufanya chancho basi eh, sokoni watu waende kulangua waende kununua ndio itakuwa rahisi mimi nimekuja kuhimia Mboga za gukura na batoto, alakini nilikosa. Milikosa juu walichincha ngombe ndogo, juu walitikosa. Hivi abato ngombe masoko ya mbalimbari wazirete huko. Ndongo mana nilikosa. Sirekari ni muzazi wetu. Anawona vya nyo minaitajika. Kama ni ngombe wanafunguwa yu masoko. Masoko zinauzikana kure kule, zina kuya wapa. Na wei ya mboga inatiremuka. Na wakati uo wa huo katibu tarafa gashikaru wa mkuwa ningozi Anakaribisha vjeba kuanza kwa shoguli za uchinjaji wa mifugo Kwa njima chinjio ya zhegua ya liopo girani ka, uh, kabisa na soko la mifugo Kwa maelezo kuwa wakazi wa tarafa hiyo wali wa, wataridisha hamu ya nyama waliokuwa nayo sana kwenye kipindi cha takriba ni miwili. Hata hivyo Teofil Nivizi anaamini kuwa kufunguliwa kwa soko la mifugo ambalo hunyingiza zaidi ya silimia sabini ya mapato kila muenzi katika hazina ya tarafa kungekuwa kwenye manufaa sana kwa tarafa gashikanwa. Jopo laupelelezi kuhusu migogoro ya Ardim kwa Nibujumbura limefika leo jumatano kwenye barabara ya kuminatatu mtani maramja tarafa ya mtimbuzi mtimbuzim kwa Nibujumbura sehemu ya nyefujo kuna siku katha kati ya zaidi ya raia mia wanaudai kupewa kiwanja hicho Mahali hapo na serikali na mtu mwingine alierejea kutoka ukimbizini Anaedai raya hao kutaka kumudhulumu sehemu hiyo mshauri wa governor ambaye pia ni kiongozi wa jopo hilo Anajuza kuenda kutua ripoti kwa mkuu wa mkoa ili kuamuru suruhisho Mbolea haina ya fomi ambayo haikufikia wakulima ni moja ya changamoto zilioikumba Wizara yenye damana ya kilimo Tamko la waziri wa mazingira kilimo na ufugaji leo jumatano alipuwasilisha uh, ilikuwa jiana jumanune alipuwasilisha yaliotekelezwa mwaka wa 1200 moja kuenda 1200 mbili waziri deogi derurema anaileza kuwa kawa, uh, kiwanda fomi kitapewa maelekezo ya mstaka bali wa uzalishaji mwaka kesho ilimbolea kupatikana kwa muda na kwa kiwango tosha Isa. Na wendelea kusekileza ni idhaa ya kiswahili radio isanganiro. Hii ni tarifa ya habari. Usafiri wa majini kupitia ziwa tanganyika unafu na hutumia muda wakawaida Kulinganishwa, ukilinganishwa na muda unaotumiwa kwa njia ya nchikavu Wafunyabiyashara wa Burundi ambao wanatumia njia ya ziwani ni wachache zaidi na makadirio ya karibu tani mia nne za bida kwa wiki husafirishwa kulingana na naibu uh, kwa mungibu wa naibu menedja wa bandari ya Kigoma mkuu wakituo cha Kigoma anayeleza utumiaji wa, mad, wa madalali wa Burundi kuwa changamoto kubwa, maelezo zaidi na mohize misago Lokomotif moja ina horse power F2 na stini Kwa mugibu wa menejo kituo cha gara ya moshi cha kigoma usafiru wa watu na bitha kwa njia rally unafaida alishamte anataja kuwa treni hubeba bitha nyingi kwa muda mfupi kwa upande wake wafunye biashara wa burundi wanapaswa kutumia rally kama apo awali Lokomotif moja ina horse power F2 ik heb je jezelf moet helpen te helpen. Je moet je helpen om jezelf te Je Bora zaidi watumereli kama miaka human log tumereli kwa mguvu Baadha changamoto wanazo kutana nazo wafanya biyashara wa burundi ni pamoja na matumizi ya madalali Msaadizo wa manager wa kituo hicho analiza kuwa muisho ni kikwazo kwa wafanya biyashara. Godfrey Temba anamini kuamba wafanya biyashara wanapaswa kukomesha ujanja huo Wafanya biyashara natatua wasiliane na mtu wakia nisi ya mbwini wakala wa mziki Kimi hili ya nakoku mbisi dina baazi ya watu Waarna kwaad van de laag in kwartier. Laat ik niet, maar te hier, en we En is was het hier in de En de is het is En de En het het En de Hali ni kama hiyo wakati bitha zinazo piti ya bandari ya kigoma ni chache kwa mojibu wa kaimo mku wa bandari ya kigoma. Malume mchanga anaongeza kuwa njia bahari ni ya uhakika kuliko njia kavu. Njia bora ni njia ya maji. Kwaanza njia ya maji naona ni karibu sana pia na usalama. Unajia unatoka na mzigu wako labdo umeutuwa Dar eslama umeutuwa njia nikoa mingine. Lama umeutuwa njia nikoa mingine ya Tanzania unahileta hapa. Kwa barabara kidogo kama unavujua. Nazia katoka na gari, kafika hapa, katekwa, kanyangany nia hii amekayataka kushusha hapa bandarini ana uhakika kwamba anaweza kaenda kupokelea na mzigo ukafika vizuri kabisa tofauti na kutumia magari gharama za bandari ziko mbali na bandari za dar es bandari ya Kigoma ndio kwanza kati ya bandari 14 zinazo nchi Nchikama, zambia Diarasi na burundi kwa mujibu wa kaimu manager wa bandari ya Kigoma Moize misago shukro ni sana Badi ya madreva wa gari zinazoigeshwa kwenye kituo kipya Kwenye soko la ruguagura supermarket mjini rumonge Wanapinga ushuru na otozo na mumiliki wa soko, hiyo, wa soko hilo Tangu siku ya jumatatu wiki hii Madreva hao uh, hu, hutambua ushuru huo Kama ushuru wa pili kandu ya ushuru mwingine una otozo na tarafa wanautaka uongozu wa tarafa kuwaweka wazi ikiwa u, u, u, uliwahamisha kutoka kwenye soko ya serikali ili kuwaweka kwenye soko hilo uh, la mtu binafsi ili wajue nani wanaimlipa ushuru huo jeremibizima anaka tibu tarafa rumonge anaeleza kuwa ombila utozaji ushuru halijaitikiwa hali endapo lipo anajuza kuwa dalula iliopo ni kuahi kusikiliza. Pande hizo mbili ili kuwepo mkataba Na katika ukurasa wa afya mpenzo msikelezaaji Zaidi ya watu miambili wakazu wa, wa bururi wabururi Waligundulika na virusi vya uviko 19 tangu mwanzo wa muwezi jana wajulai Kando eh, kanda ya afya ya matana inaurodeshwa ya kwanza ambapo zaidi ya aslimia 35 ya watu wanaofanyua vipi mwa siku hizi hukutua na ugonjwa huo kama ilivyo kwenye mkutano wa wa Hamasa kwa viongozi wa wengine kwa ni humo kusu mchakato wa utowajivya ndarua unautarajia kufanyika mwezi kesho wa september wali ohudhuria mkutano huo walitakiwa kuhimiza zaidi raia Kwechimisha hatua za kinga ya mlipuko wa COVID-19 ilikuwezesha hata mchakato wa utuwa jivyandarua kufaulu no. Katika habari zaki mataifa ilikutamatisha tarifa yetu ya habari mchana humpenzi msikelezaji Viongozi wajamuri ya kidemokrasia ya Kongo Wameongeza vikao bada ya matukio ya usalama na maandamano didi ya Monusco. Tume ya umoja wa mataifa nchindi arasi maandamano yalifanyika usikuwa jumatatu kwa mkia jumane ya Felix Chisekedi maraisi wa mabaraza mawili ya bunge Waziri mkuu na mawaziri wachache walihusishwa kutathmini hali hiyo wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri juma ya wiki iliyopita. Rais Felix Chisekedi alitaka MONUSCO kuanza kuondoka aska, kuondoa askari wake hatua kwa hatua kulingana na uh, kupitia taarifa serikali imeagiza kufanyika mkutano na MONUSCO Ili kujadili juu ya mpango wake wakuondoka nchin humo bila ya kufafanua zaidi Kwa mjibu wa RFI kiswahili, serikali ya Kongo imesema raya 29 na wanajeshu ane wa munusko waliuawa wakati wa maandamano ya liotokea mashariki mwa nchi hiyo Saasaba na dakika 34 katika studio za radio isanganiro mpenzi msikele zaaji Mwisho watarifa ya habari mchana huu Asante kwa kwa nasi, asante pia kwa serafin hakizimana mbae metuunganisha kimitambo. Panapo majaliwa, bye.